11. fejezet A patkánylista lista 117 nevet tartalmazott. Minden egyes név mögött egy lefizetett közalkalmazotta állt, összesen 18 országban. Az Egyesült Államok volt az egyik, Kanada a másik, a többi 16 pedig európai. A kobra ragaszkodott hozzá, hogy legalább egyszer teszteljék a listát, csak úgy szúrópróba szerűen, addig nem akarta Letícia aranát kiengedni a New Yorki fogdából. A választása Herr Eberhard Milkre esett, a hamburgi kikötő egyik vezetőbeosztású vámtisztjére. Kell Dexter tehát elrepült a hanzavárosba, városba, hogy tájékoztassa az ottani szerveket a rossz hírről. Az amerikai kérésére a hamburgi vámügyi igazgatóság összehívott egy találkozót, amely enyhén szólva kisért döcögősre sikeredett. Dexter a DEA egyik magasrangú németországi képviselőjének kíséretében érkezett, akit a németek már személyesen is ismertek. Az ő státusza viszont titokzatos ködbe burkolódzott, mivel korábban még csak nem is hallottak róla. Viszont az Army Navy Drive-ról, azaz a DEA főparancsnokságáról érkezett tömör utasítás egyértelműen fogalmazott. Felsőbb utasítás, támogató együttműködést kérünk. Ketten Berlinből érkeztek, az egyikük a ZKA, a Szövetségi Vámhivatal bűnügyi részlegéről, a másik pedig a BKA, a Szövetségi Bűnüldözési Hivatal Szervezet bűnözésre szakosodott divíziójától. Az ötödik és a hatodik hamburgi illetőségű volt a tartományi vámhatóságtól, illetve a rendőrségtől. A találkozóra a helyi vámügyes irodájában került sor. Viszont Joachim Ziegler, a szövetségi vámhivatal bűnültözési részlegének embere volt a rangidős, ezért ő adta meg a szót Dexternek. Dexter rövidre fogta a beszámolóját. Szükségtelen lett volna bőlére ereszteni, mind profik voltak, a négy német tiszt pedig tudta jól, hogy bizonyára nem kellett volna a két amerikait fogadniuk, ha nem lenne valami komoly probléma. És természetesen tolmácsra sem volt szükségük. Dexter csak annyit mondhatott, amit tökéletesen meg is értett minden jelenlévő, hogy a DEA Kolumbiában bizonyos információkhoz jutott. A tégla szó mindvégig ott lógott a levegőben, bár senki nem mondta ki. Ahogy a kávé is ott volt, de senki sem ivott belőle. Dexter néhány papírlapot adott át herceglernek, aki gondosan tanulmányozta, majd továbbadta őket a kollégáinak. A hamburgi vámos halkan füttyentett. Én ismerem ezt az embert, mondta. És? kérdezte Cigler. Látszott rajta, hogy mélyen megrendítette a dolog. Németország rendkívül büszke a hatalmas, ultramodern hamburgi kikötőre. Amivel az amerikaiak előálltak, az pedig egyenesen felháborító. A hamburgi vámos vállatvont. A személyzetisek biztosan többet tudnak róla. Nekem annyi van meg, hogy évtizedek óta dolgozik a vámhatóságnál, már csak néhány éve van hátra a nyugdíjig. Soha semmi nem volt a rovásán. Cigler visszavette a papírokat. És a tévesen informálták, vagy netán félre Dexter válaszkép még néhány papírt tett az asztalra. Ezekkel már nem nagyon lehetett vitatkozni. Joachim Cigler gondosan végignézte az anyagot. Banki vonatok voltak. Egy a Nagy-Kajmán-szigeten székelő aprócska magánbanktól. Banktitok ide vagy oda, itt volt az asztalon. ha egyáltalán eredetiek. Hiszen bárki készíthet ilyen papírokat, ha úgysem lehet leellenőrizni a tartalmukat. Uraim, vágott bele Dexter, mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mindenki csak annyit tudhat, amennyi a munkájához elengedhetetlen. Nem ma kezdtük ezt a szakmát. Önök is tudják, hogy van egy forrásunk, és azt is megértik, hogy a forrás pedig minden áron védenünk kell és természetesen önök sem akarnak megindítani egy bűnvádi eljárást olyan ellenőrizhetetlen állítások alapján, amelyek egy németországi bíróság előtt nem állnának meg a lábukon. Mit szólnának inkább egy hadicselhez? A felvázolt javaslat valójában egy titkos akció volt. Milkre észrevétlenül ráállítanának valakit, amíg egyszer csak személyesen bele nem nyúl a rendszerbe, hogy egy bizonyos konténer vagy szállítmány papírjait ő intézhesse. Aztán következik egy helyszíni ellenőrzés, amelyet látszólag véletlenszerűen egy alacsonyabb beosztású vámtiszt fog elrendelni. Ha a kobra információja helytálló, még be fog avatkozni, és felülbírálja a beosztott vámtiszt döntését. A vitának majd egy szintén véletlenül arra járó zéká a tisztvet véget. A bűnüldözési hatóság tisztviselőjével mégsem vitatkozhat. Aztán kinyitják a szállítmányt. Ha nincs semmi, az amerikaiak tévedtek. Udvarias bocsánatkérések. Nem történt semmi. Még otthoni telefonját és a mobilját viszont még néhány hétig ezután is lehallgatják. Egy hétig tartottak az előkészületek, és még további egy héttel el, mire a dolog valóban beindult. A kérdéses konténer több száz társával együtt egy venezuelai hajóval érkezett. Csak egy valaki ismerte fel a két aprócska koncentrikus kört benne a máltai keresztel. Még fő ellenőr személyesen hagyta jóvá, hogy feltehetik a kamionra. A sofőr, akiről kiderült, hogy Albán származású, már az utolsó sorompónál tartott, amelyet fel is húztak, de aztán hirtelen visszaengedték. Egy fiatal, pirosposgás arcú vámos intett neki, hogy álljon félre. Helyszíni ellenőrzés, mondta. Papírre bitte. Az Albán rémülten nézett vissza rá, hiszen megkapott már mindent, aláírva lepecsételve. Átadta a szállítólevelet, és gyorsan felhívott valakit a mobilján mivel a teherautó fülkéjében ült, nem lehetett hallani, hogy mit mond, de amúgy is albánul beszélt, és csak néhány mondat hagyta el a száját. Hamburgban általában két szinten folyik a helyszíni ellenőrzés a teherautók és szállítmányaik tekintetében. Az egyszerűbb fajta, amikor csak röngennel világítják át őket, a másik viszont felnyitós. A fiatal vámos valójában a ZKA egyik műveleti tisztje volt, ezért is számított itt a kikötőben még zöldfülűnek. Intett a teherautónak, hogy menjen tovább arra a részre, ahol a tüzetes átvizsgálásra sort kerítenek. De közben az irodából kifutott egy sokkal idősebb és magasabb beosztású tiszt, aki mindjárt félbe is szakított az eljárást. Egy fiatal, újonc ellenőr, akinek még jóformán tapasztalata sincs a szakmában, általában nem vitatkozhat egy fő ellenőre. Ez viszont nem hagyta annyiban a dolgot, és minden áron kitartott a döntése mellett. Erre az idősebb is bekeményített, és azt mondta, hogy ő maga hagyta jóvá a kiszállítást, miután saját maga is elvégezte a helyszíni ellenőrzést. Semmi szükség arra, hogy kétszer ellenőrizenek egy járművet, Csak az idejüket vesztegetik. A nagy vitában az öreg észre sem vette, hogy megállt mellettük egy kis gépkocsi. Két civil ruhás, zk lépett oda hozzájuk, és felmutatták a jelvényeiket. – Was kérdezte az egyik barátságosan. – Egész hiteles alakítás volt. A német bürokráciában a hierarchiát mindenki tiszteli. Az EK-a tisztek ugyanolyan rangban voltak, mint mi, de ők a bűnüldözési részlegről jöttek, ami viszont prioritást élvez. Végül a konténert kinyitották. Megjöttek a kábítószerkereső kutyák is. A szállítmány kipakolták. A kutyák nem is foglalkoztak vele, viszont odament vacimatolásba kezdtek, ami hamarosan hangos vinnyogásba és kaparásba csapott át a konténer hátulsó falánál. A konténert lemérték. Belül jóval rövidebb volt, mint kívül. A teherautót egy jól felszerelt műhelybe irányították. A vámosok is vele mentek. A három zk a továbbra is kellemesen eltársalgott. Közülük kettőről mindenki tudta, hogy honnan jöttek, a harmadik pedig a zöldfülű ellenőr szerepében épp most, ezen az első éles bevetésén kezdte kiérdemelni kollégái elismerését. Néhány perccel később egy hegesztőpisztolyos férfi lépett be a konténerbe, és kivágta a hátulsó falat. Amikor a titkos rekeszben talált csomagokat rendre kipakolták és lemérték, kiderült, hogy két tonna tiszta kokaint kapcsoltak le. Az albán sofőrt azonnal megbilincselték. Továbbra is az volt a látszat, hogy a négy vámos, Mélk főellenőrt is beleértve, a jó szerencsének köszönhetően, a Mélk által elkövetett, de teljességgel elfogadható aprócska baki ellenére, igen, csak szép fogással büszkélkedhet. Az importőr amúgy egy igen jó hírű düsseldorf kávéraktár volt. Utána, amikor a vámosok finom kávéval ünnepeltek az irodában, Mirk kilépett a férfi vécébe és gyorsan elintézett egy telefont. Hiba volt. A telefonját ugyanis lehallgatták. Fél kilométerrel odébb egy furgonban minden szavát hallották. Aztán a kávézó urak közül az egyik a saját mobilián fogadott egy hívást. Amikor még visszajött a mosdóból, Azonnal letartóztatták. Akkor kezdett csak igazán tiltakozni, amikor megkezdődött a kihallgatás. A Nagy-Kajmán-szigeten bejegyzett bankszámlákról senki nem tett említést. Dexter ugyanis azt mondta, hogy ennek felfedése lebuktatná a kolumbiai informátorát. Viszont így még egész jól védekezhetett. Jöhetett volna azzal is, hogy mindannyian hibázunk. Elég nehéz lett volna bizonyítani, hogy már évek óta benne van a buliban illetve, hogy bődületes vagyonnal fog nyugdíjba vonulni. Egy jó ügyvéd simán elérte volna, hogy óvadék ellenében kiengedjék, és bizonyára meg is nyerte volna neki az ügyet a bíróság előtt, ha egyáltalán megindul a bűnvádi eljárás. A lehallgatott telefonhívás során kódolt üzenetet mondott. Valami teljesen ártalmatlan szöveg volt, mi szerint később ér haza. Tény, hogy nem a felesége mobiliát hívta, hanem egy olyat, amely ezután örökre eltűnt. Tehát mindenkivel előfordult már, hogy rossz számot hívott. Ziegler főfelügyelő, aki vámhivatali karrierje alatt a jogot is elvégezte, pontosan tudta, hogy nem sok minden van a kezében. Viszont azt nagyon nem akarta, hogy ezek után is kedves kis kokain szállítmányok érkezzenek a hamburgi kikötőn keresztül Németországba. És ez sikerült is megakadályoznia. Az Albán fickót kemény fából faragták, végig azt hajtogatta, hogy ő csak egy ártalmatlan sofő. A Düsseldorfi rendőrök időközben átkutatták a kávéraktát, ahol a drogkereső kutyák szinte kikeltek magukból a kokain szagától, mivel őket már arra is kiképezték, hogy megkülönböztessék a kávé illatától, amit a csempészek gyakran épp a kutyák megtévesztésére használtak. Ziegler pedig, aki amúgy első osztályú zsarú volt, bedobott egy újabb trükköt. Még nem tudott albánul. Általában senki nem tud, csak az albánok. Beültette a lebuktatottvá most egy átlátszó tükör mögé ahol végignézhette az albán sofőr kihallgatását, és minden tisztá hallott is. Az albán tolmács fordította a német kihallgató tiszt kérdéseit a sofőrnek, a válaszokat pedig vissza németre. A kérdésekkel nem lehetett rükközni. Azokat mégis értette, hiszen az anyanyelvén tették fel őket. De a válaszok tekintetében csak arra hagyatkozhatott, amit a tolmácstól hallott. És míg az albán sofőr egyre csak azt hajtogatta, hogy ő ártatlan, a másik szobában a hangszóróból a tolmács fordításában az hallatszott, hogy beismerte, tudott a szállítmányról, és hogy a megbízói azt mondták, ha bármi gond adódna a hamburgi kikötőben, azonnal kérje Éberhárt Milch főellenőrt, aki majd mindent szépen elsimít, és tüzetes ellenőrzés nélkül kiengedi. Milch ezt a nyomást már nem bírta. Gyorsírók egész kis csapata csak nem két teljes napig dolgozott a teljes vallomásán. Az Orió lédi jamaikától délre és Nikaraguától keletre haladt a karib tengeren, amikor a kapitány az élére vasalt fehér trópusi egyenruhájában, a kormányos mellett állva a hídról észrevett valamit, amire csak hitetlenkedő pislogással tudott reagálni. Azonnal ellenőrizte a radart. Sehol egy hajó. Bármere is nézett, minden irányban üres volt a láthatár. Az viszont valóban egy helikopter volt, és egyenesen feléjük tartott, alacsonyan repülve a kék víz felett. A kapitány tudta jól, hogy mit szállít, hiszen ő maga segített a berakodásnál 30 órával ezelőtt, és már is érezte, hogy a szíve mélyen megmozdul a félelem. Egész aprócska kis gépnek látszott, lassan közeledett, és nem tűnt sokkal többnek, mint egy kis megfigyelő helikopter, de amikor a híd közelébe ért és elfordult, remekül látszott a farkán a felirat, amerikai haditengerészet. Azonnal hívta a nagyszalont, hogy értesítse a munkadóját. Nelson Bianco nyomban a hídon termett. A playboy volt egy virágmintás havai inget és bőrövid nadrágot viselt. Fekete hajtinsait szokás szerint egyenesre fésülte, kezében pedig ott füstölgött az elmaradhatatlan kohiba szivar. Tőle szokatlan módon, csak is a kolumbiai szállítmány miatt, ezúttal nem hozott magával 5-6 luxus prostituáltat az útra. A két férfi némán figyelte a little Börtöt, ami amin néhány méterre az óceán felett lebeg, majd kinyílik az utas ajtó, és megjelenik benne egy beszíjazott, fekete kezeslábasba öltözött kommandós. Kezében az M14-es mesterlővész puskával, amely éppen rájuk szegeződik. Aztán megszólalt a hangos beszélő. – Oriolédi, Oriolédi! Itt az Egyesült Államok haditengerészete. Kérem, állítsák le a motorokat! Átvizsgáljuk a hajót! Bianco el sem tudta képzelni, hogyan akarnak a fedélzetre jönni, hiszen a helikopter leszállón a saját Sikorskia állt ponyvával leterítve. Teljes gőzzel előre, vakantott oda a kapitánynak, gyerünk! Nem volt éppenséggel okos döntés, ahogy az rögtön világosá is vált a kapitány előtt. Főnök, azokat ott az életben nem rázzuk le, és ha megpróbáljuk, azzal csak eláruljuk magunkat. Bianco egy másodpercig a helikoptert nézte, majd a feléjük szágódó gumicsónakokat, végül a fejére szegeződő puskára pillantott. Valóban nem sok értelme lett volna próbálkozni. Bólintott. Motorokat leállítani, mondta, és kilépett a fedélzetre. Egy hirtelen jött széllök és belekapott a hajába. Széles mosolyjal intekedhet a helikopternek, jelezvén, hogy örömmel együtt működik velük. A tengerészek öt perc múlva már el is özöllötték a fedélzetet. Kézi Dixon alezredes, udvariasan viselkedett. Azt a fülest kapták, hogy a hajó kokaint szállít, és ez neki elég volt. Visszautasította a felkínált pesgőt, és megkérte a tulajdonost, valamint a legénységet, hogy fáradjanak a hajó hátulsó részébe, ahol két fegyveres őrészt őket. A Cheesepeak még mindig nem jelent meg a láthatáron. A búvár összeszedte a dréger egységét és beugrott a vízbe. Fél órát töltött odalent. Amikor feljött, jelentette, hogy nem talált sem rejtett ajtót a borításon, sem a hajótesthez erősített szállítószerkezetet, sem pedig a mélybe ereszkedő damilokat. A két vámos megkezdte a kutatást. Azt nem tudták, hogy a Füles egy plébánostól érkezett, csak annyit, hogy a rövid bejelentés nagy mennyiséget említett. De mennyi az a nagy mennyiség? A spanyol gyorsan szagot fogott, és, mint kiderült, a nagy mennyiség pontosan egy tonna volt. Az Orió Lédin nem tartozott az a hajók közé, amelyikbe Juan Cortés gyakorlatilag észrevehetetlen titkos rekeszeket épített. Bianco azt hitte, hogy a puszta arroganciája is elegendő lesz. Azt feltételezte, hogy egy ilyen luxusjakt a világ egyik legdrágább vízi járműve, amelyet mindenki jól ismer Monte carlo Fort Lauder délig, illetve ő maga minden gyanú felett áll. Amúgy még be is jöhetett volna a számítása, ha nincs az az öreg pap, aki nemrég négy halára gyötört ember holttestét temett el a Akár Akárcsak a brit különleges vízi szolgálat esetében most is a spánien roppant érzékeny orra kellett hozzá, hogy rátaláljanak a gépházban a megfelelő panelre. Ennek közelében ugyanis a kutya úgy érezte, hogy túl friss a levegő. Azaz valószínűleg nemrég felnyitották. Az alatta levő akna a hajófenékbe vezetett. Ahogy a brit kollégáik tették, a vámosok itt is felvették a légzőmaszkot, és lemásztak a hajófenékbe. Ez a rész még a legdrágább luxus jakton is büdös. Aztán egymás után jöttek elő a csomagok. Azok a tengerészek pedig, akik nem a foglyokat őrizték, sorban fel is hozták őket a gépházból a nagyszalon és a helikopter leszálló közé. Bianco hangos tiltakozásba kezdett, mondván neki fogalma sem volt, hogy ez biztosan csak valami trükk, szörnyű félreértés. És különben is személyesen ismeri a floridai kormányzót. Aztán az üvöltözés tompa mormogássá szelidült, amikor a fejére húzták a csókját. Dixon alezredes felőtt a jelzőrakétát, Michel pedig feloldotta a kommunikáció blokkolását. Az Oriol Lady egyébként meg sem próbált üzenetet továbbítani. Amikor helyreállt a kapcsolat, Dixon kiadta a parancsot a Csiszpiknek, hogy jöjjenek a helyszínre. Két órával később Nelson Bianco, a kapitánya és a legénysége már a motorcsónakokon életben maradt hét matrózzal osztozott az előső részben kialakított fogdán. A milliómos playboy nem túl gyakran fordult meg ilyen társaságban, és most sem volt kimondottan ingyér a dolog. De mostantól nagyon-nagyon hosszú ideig ilyen emberek társaságában kell majd elütni az időt, a trópusok élvezetéről viszont nem kell lemondania, az indiai óceán közepén ezután is hódolhat MSZM vedélyének. Még a robbantás szakértő is elszomorodott. Tényleg, muszáj uram? olyan csodálatos hajó. Ez a parancs, mondta a parancsnok, nem teszünk kivételt. A tengerészek a Csíszpig fedélzetéről nézték végig az Oriolédje utolsó perceit. Miután elsüllyedt, az egyikük a különleges osztok szokásos húják kiáltását hallatta, de ez most szinte bűnbánóan csengett. Miután mindennel végeztek, a Csíszpig elhagyta a helyszínt. Egy órával ezután egy másik teherszállító haladt el mellettük, de a hajó kapitánya, aki a tápcsőben átnézte őket, nem látott mást, mint egy gabona szállító hajót, amely magányosan halad úti célja felé. Így aztán nem is foglalkozott vele. A törvény őrei egész Németországban terepen voltak. Eberhard Milch, akinek az életét imád mindenféle hivatalos óvintézkedéssel próbálták megvédeni, teljes körű vallomásában egy tucat nagyobb importőt nevezett meg, akik mind a hamburgi kikötőn keresztül kapták meg a szállítmányukat. Ezeket a rendőrség egy összehangolt akció keretében kapcsolta le, a szövetségi és a tartományi rendőrség áruházakban, pizzériákban, amelyek amúgy a kalabriai Nandrangétan kedvelt elosztóhelyei, élelmiszerüzletekben, illetve dél-amerikai fametszetek árusítására specializálódott ajándékboltokban tartott több sikeres razziját. Déli gyümölcs konzerveket vágtak fel, guatemalai, maja disztárgyakat vertek szét, és mindegyikben ott lapult a fehérpor. Egyetlen ember romba döntötte a Don teljes németországi hálózatát. A Kobra viszont pontosan tudta, hogy ha a importőrök egyszer átvették az árut, a veszteség már csak az európai bandákat érinti. Csak is az átadás előtti veszteség sújtotta a kártelt. Ide tartozott még a hamburgi kikötőben lekapcsolt konténer, valamint az oriolédi rakománya, amelyet egy dél terítő kubai banda rendelt meg, és amelynek még ebben a pillanatban is a tengeren kellene lennie. Fort lauderdale délben senki nem fogod gyanút. Egyelőre. A patkány lista minden esetre jól vizsgázott. A kobra véletlenszerűen választott ki egy hamburgi patkányt a 117 nevet tartalmazó listáról, amely elég hosszú volt ahhoz, hogy semmiféle tervszerűségre se lehessen következtetni a lebukások sorozatából. Engedjük ki a lányt? kérdezte Dexter. De Őt személy szerint amúgy nem nagyon érdekelte a kérdés. Az empatikus képessége valahol a nulla és a semmi között mozgott. A lényeg, hogy a lányjal elérték, amit akartak. Dexter beindította a gépezetet. Paco Ortega felügyelőt az Udikónál valami titokzatos oknál fogva előléptették főfelügyelővé. Ráadásul megígérték neki, hogy nem sokára elkaphatja Julio Lust és a Guzman bankot. Kell Dexterrel együtt tervelték ki az egészet. Egy fiatal titkos ügynök játszotta a csomagkezelőt. Egy bárban tartóztatták le a média szeme láttára, amely azonnal felkapta az ügyet. A riporterek a csapost és két pincért is meginterjú voltak. További kinemadható információk alapján az El País nagy délre durral tudósított arról, hogy a rendőrség lecsapott egy bűnbandára, amely reptéri rakodómunkások segítségével próbált kokain csempészni az Egyesült Államokba úgy, hogy a beépített emberek a gyanútlan utasok csomagjaiba már a hivatalos biztonsági átvizsgálás után rakták bele a kábítószert. Sajnos a banda tagjait nem sikerült elfogni, de az egyik ilyen reptéri munkást elkapták, és ő több repülőjáratot is megnevezett, amikor a biztonsági átvilágítás után találomra kiválasztott néhány bőröndöt, amelyben elrejtette a fehérport. Némely esetben még a bőrönd színére és típusára is emlékezett. Mr. Boseman Beró nem szokott fogadni. Nem igazán kedvelte a kaszinókat, se a kockát, se a kártyát, se a lóversenyt. Úgy gondolta, az ilyesmi felesleges pénzkidobás. De a kicsit is közelebb állt volna a lelkéhez az e fajta szórakozás, be kellett volna vallania, bizonyára nagyobb összeget is rámert volna tenni arra, hogy a Leticia arenál hosszú éveket fog rács mögött tölteni. És bizony szépen el is vesztette volna a fogadást. A madridi dosszié eljutott a washingtoni kábítószer ellenes ügynökséghez is, és egy ismeretlen valaki odafentről elrendelte, hogy a Mr. Beró ügyfelét érintő szakaszokat azonnal továbbítsák a Brooklyni Kerületi ügyességhez. Ha pedig már ott volt az anyag, nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A jogászok pedig nem mindig rossz emberek, bármilyen furcsán is hangzik. A Kerületi ügyesség azonnal tájékoztatta Bozman Berót a madridi fejleményekről. Erről természetesen rögtön akcióba lépett, és kérte, hogy ügyfele ellen ejtsék a vádat. Annak ellenére, hogy ebből még nem következett a vádlott ártatlansága, a bűnösségét illetően immár akkora kételj fel, mint egy ólajtó. Az ügyvéd és a bíró, aki egyébként évfolyamtársa volt Bozman Berónak a jogi egyetemen, egymás között megbeszélték a dolgot, és a bíróság valóban ejtette a vádat. Letícia Arenál sorsa az ügyesség kezéből átkerült a bevándorlási és vámügyi hivatalhoz. Ott pedig azt a határozatot hozták, hogy bár megszüntették ellene az eljárást, a kolumbiai hölgy nem maradhat az Egyesült Államokban. Megkérdezték hát, hogy hova szeretne menni. Spanyolországot választotta. A Bevándorlási és Vámügyi Hivatal két tisztje mindjárt ki is vitte a Kennedy repülőtérre. Paul Deveró tisztában volt vele, hogy az első álcája nem bírja már sokáig, amit úgy is nevezhetnénk, hogy a nem létezés álcája. Minden kis darabka információt gondosan tanulmányozott ami csak összetudott szedni erről a bizonyos Don Diego Estebáról, akiről úgy gondolta, bár ez soha nem nyert teljes bizonyítást, hogy ő a a legfőbb vezére. Abban pedig, hogy ez a könyörtelen spanyol nemesi sarj, ez a posztimperialista arisztokrata ilyen sokáig képes volt a helyén maradni, több körülmény is közrejátszott. Ezek közül az egyik egyszerűen az volt, hogy soha senkit nem lehetett rávenni, hogy tanúskodjon ellene. Szintén fontos tényezőnek számított, hogy bárki, aki ellene fordult, az biztosan eltűnt a sűjjesztőben. De valószínűleg mindez együtt sem lett volna elég, ha nincs mögötte valami hatalmas politikai erő. Nagyon magas pozíciókban lévő emberek voltak a lekötelezettjei, mégpedig számtalan helyen. Mindig lelkesen támogatta a jó ügyeket, és ez természetesen annak rendjés módja szerint világá is kültölte. Iskolákat, kórházakat patronált, tanulmányi ösztöndiakat hozott létre, és minden esetben a szegények voltak a jótékony tetteinek haszonélvezői. Emellett, jóval diszkrétebben, adakozott nem egy politikai párt részére is. Pontosabban az összesnek fizetett, még Áváró Uribe elnök pártjának is, aki pedig megesküdött, hogy elsőpria a föld színéről a kokainipart. És minden esetben gondoskodott róla, hogy akik számítanak, tudjanak is ezekről az adományokról. Sőt, még a meggyilkolt rendőrök és vámhivatalnok után maradt árvák felnevelését is pénzelte, bár az elhunytak bajtásai általában sejtették, hogy kirendelte meg a kollégák lemészárlását. De mindenek felett a katolikus egyházzal tartott fel jó kapcsolatot. Egyetlen kolostor vagy plébánia sem létezett, amelynek a restaurálásához ne járult volna hozzá valamilyen adománnyal. És ezt mindig meg is mutatta a világnak a vidéki házának szomszédságában működő parókiához tartozó földművesek és munkások ezért szinte Istenként imádták. Persze ez a hivatalos vidéki háza volt, nem azon farmok valamelyike, amelyeket álnéven tartott fenn, és ahol a testvériség többi tagjával a negyedéves értekezleteket tartotta. A szervezet az ő vezetése alatt jött létre, és évente 800 tonna kokain gyártását és értékesítését szervezte meg. Ez a fickó egyszerűen zseniális mélázott rajta Deveró elismerően, és csak remélte, hogy a Don nem olvasta a hadviselés művészetét. A Kobra tudta jól, hogy az elveszett szállítmányok, a letartóztatott hivatalnokok és a felszámolt bandák listáját nem sokáig fogják már a puszta véletlen számlájára írni. Létezik egy bizonyos számú véletlen egybesés, amit még az értelmes ember el tud fogadni, de minél nagyobb a paranója, annál kisebb ez a szám. Tehát az első álca, a nem létezés álcája nem sokára használhatatlan lesz, és a don felfogja, hogy van egy az eddigieknél sokkal veszélyesebb ellensége, aki nem tartja be a játékszabályokat. Ezután következik a kettes számú álca, a láthatatlanság. Suncu szerint a láthatatlan ellenséget nem lehet legyőzni. Ez a kínai bölcs jóval a kobra rendelkezésére álló modern technológiák kora előtt élt. De ebben az új világban új fegyverek is léteznek, amelyekkel a kobra még sokáig láthatatlan maradhat azután is, hogy a dol rádöbben létezik egy kőkemény ellensége. A létezését leleplező legfontosabb tényező maga a patkánylista felhasználása lesz. Az persze túl sok lenne, ha mind a 117 megvásárolt hivatalnokot egyetlen nagyszabású akció során kiiktatná. Nem. Az információkat szép lassan fogja csepegtetni a rendfenntartó szerveknek egészen addig, ami Kolumbiában valahol valakinek le a tantusz. De előbb vagy utóbb úgy is kiszivárogna, hogy a kezükben van a lista. Augusztus harmadik hetében Kel Dextert három helyre is elküldte a szomorú hírrel, amelyet, úgy remélte, maximális diskrécióval kezelnek majd a hatóságok. Kel Dexter ezen a héten is rengeteget utazott. Először San Francisco-ban közölte a hivatalnokokkal, hogy a kikötőben van egy fekete bárány, azután az olaszok tudták meg, hogy Osztiában egy idősebb bámtiszt könnyíti meg a csempészek dolgát, végül a spanyolokat is felvilágosította, hogy a Santanderi kikötő vezetőjére érdemes odafigyelni. Minden esetben a hivatalnokok lelkére kötötte, hogy véletlenszerű rajtaütés során leplezzék le a szállítmányt, amely alapján aztán letartóztathatják az illetőt. Ezt az érintettek minden esetben meg is ígérték. A kobrát egyáltalán nem érdekelték az amerikai és az európai bűnbandák. Ez nem az ő problémája volt. De tagadhatatlan, hogy minden alkalommal, amikor a kártel valamelyik kis segítőjét lebuktatták, utána hirtelen exponenciálisan megugrottak a letartóztatások az importőri oldalon is. És mivel ilyenkor a szállítmányt minden esetben még azelőtt lekapcsolták, hogy elhagyta volna a kikötőt, a veszteség teljes mértékben a kártelt sújtotta. Ilyenkor a megrendeléseket újra le kellett adni, és azokat megint teljesíteni kellett. Csak hogy ez egy bizonyos szint után már lehetetlen volt. Álvaro Fuentes természetesen nem egy bellezadel már kaliberű, büdös kis halászhajón vágott neki az Atlanti jócának. Suárez helyetteseként minimum egy 6000 ezer tonnás általános teherszállító dukált neki, mint például az Árkó Soledad. Ez a hajó már elég nagy volt ahhoz, hogy külön parancsnoki kabinnal rendelkezzen. Nem volt persze nagy, de tökéletesen megfelelt Fuentesnek. A kapitány nem repesett éppenséggel az örömtől, hogy az úton az első tisztjével kell osztozni a másik kabinon, de pontosan tudta, mi a dörgés, úgyhogy nem ellenkezett. A don kérésére az Árkó Szoledád úti célját megváltoztatták. Nem a libériai Moróviába tartott, hanem Gíne a ahol látszólag a probléma gyökerezett. Az öt tonna tiszta kokaint természetesen azért nem hagyták otthon. Az Árkó Szoledát is azon kereskedelmi hajó közé tartozott, amelyekkel Juan Cortez kamatoztathatta tehetségét. A merülési vonal alatt két stabilizátort hegesztett a hajótestre. Ezek kettős célt szolgáltak. Egyrészt valóban stabilizálták a hajót, amely sokkal simábban tudott haladni még a nagyobb hullámokon is, másrészt pedig két és fél tonna gondosan becsomagolt kokain tárolására alkalmas üreget is tartalmaztak mindkét oldalon. A víz alatti hordozókkal az volt a legnagyobb probléma, hogy csak úgy lehetett kivenni a tartalmukat, ha a hajót kiemelték a vízből. Ehhez pedig vagy szárazdokra volt szükség, ahol elég nagy volt a valószínűsége, hogy illetéktelenek is szemtanúi lesznek a műveletnek, vagy pedig addig kellett a parton maradni, amíg a dagály elvonult, ez viszont több órás várakozást is jelenthetett de Cortez szinte láthatatlan kis karokat hegeztett a szerkezetre, amelyek segítségével egy búvár pillanatok alatt hatalmas paneleket tudott eltávolítani a stabilizátorokról. Ezután a tökéletesen vízhatlan csomagolásba helyezett, összekötött kokain téglákat könnyűszerrel ki lehetett szedni a rejtek helyről, aztán nyugodtan lebeghettek a felszínen, amíg a partról érkező üdvözlőhajó be nem gyűjtötte őket. Amúgy az árkó soledá teljesen törvényes rakományt Nevezetesen kávét is szállított a raktérben. A szállító levelek igazolták, hogy egy Bisszó városban székelő kereskedelmi társaság már előre is ki is fizette a szállítmányt. Ennyi volt a pozitívum. Kevésbé biztató volt az árkó Soledad számára az a körülmény, hogy Juan Cortez leírása alapján már rég beazonosították és lefényképezték odafentről. Amikor pedig áthaladt a 35. hosszúsági fokon, szem ismét készített egy felvételt róla, és összehasonlította a memóriájában tárolt képekkel. Az egyezést aztán azonnal jelentette a nevadai krizsben található légibázisnak. Nevada késlekedés nélkül értesítette Washingtont, az ütött kopott raktár raktárépületből rögtön kiment az utasítás a bálmarának, hogy mehet a következő fogásért. Mielőtt Pikering őrnagy és a búvárjai egyáltalán vízre szálltak volna a csónakjaikkal, már is pontosan tudták, hogy mit kell keresniük, és hogy hogyan kell levenni azokat a bizonyos paneleket a stabilizátorokról. Álváró Fuentes a tengeren töltött első három nap folyamán szigorúan tartotta magát az erőírásokhoz. Éjjel-nappal három óránként szorgalmasan küldte az e-maileket a baránkíjában várakozó feleségének. Ezek olyan banálisak és olyan szokványosak voltak a tengeren, hogy a Mary Landy Fort midben a Nemzetbiztonsági Ügynökség valószínűleg egy pillanatig sem törődött volna velük de mivel előre figyelmeztették őket, hogy figyeljenek oda kicsit erre a hajóra, az üzeneteket mind elkapkodták a kibertérből, és továbbították Anakostiába. Amikor Szent mintegy 13 es magasságból azt látta, hogy az Árkó és a bálmorál már csak 70 kilométerre vannak egymástól, megkezdte a teherszállító hajó kommunikációjának teljes körű zavarását. Fuen néma zónába került. Amikor megpillantotta a feléjük tartó helikoptert a láthatár felett, azonnal leadta a vészjelzést az otthoniaknak. De az üzenet természetesen nem hagyta el a hajót. Az Árkó Szoladádnak esélye sem lehetett a fekete ruhás komandósokkal szemben, akik néhány másodperc alatt feljutottak a fedélzetre. A kapitány enyhe felháborodással meglóbálta előttük a hajó papírjait, a szállítólevelet, illetve a visszaúból érkezett kávé megrendelés másolatát. A fekete ruhások nem foglalkoztak a papírokkal. A kapitány még mindig kalózkodást kiáltott, amikor a legénység tagjaival és Álvaró Fuenteszel együtt megbilincselték, csukját húztak a fejére, és a hajó tatjához terelték. Miután már semmit sem láttak, szem leállította a zavarást, Pikering nagy pedig odarendelte a balmarát. Amíg a saját hajójukra vártak, a két búván munkához látott. Nem egészen egy óra alatt végeztek. Ez a művelethez nem volt szükség spánielekre, úgyhogy ők az anyahajón maradtak. Mielőtt a Balmorál melléjükért két hatalmas kötekbe rendezett, több száz csomag jelent meg a felszínen. A kötegek olyan nehezek voltak, hogy az Árkó darujával kellett őket a fedélzetre emelni. Innen pedig később a Balmorál vett át az értékes szállítmányt megőrzésre. Fuentes, a kapitány és a legénység mély hallgatásba burkolódzott. A csukják ellenére is jól hallhatták, amint a daru kiemeli a nehéz kötegeket a vízből. Pontosan tudták, hogy mi van azokban a kis csomagokban. A kalózkodással kapcsolatos panaszáradat is elcsitult. A kolumbiaiak követték a szállítmányt a balmorára. Érezték, hogy egy sokkal nagyobb hajóra kerültek, de a nevét vagy a külseit soha nem tudták volna elárulni senkinek. A fedélzetről az előső részben kialakított fogdába kísérték őket. Itt levették róluk a csukját, és elfoglalhatták azokat a helyeket, amelyeken korábban a belezedel már legénysége utazott. A különleges vízi szolgálat emberei voltak az utolsók. A búvárok normál esetben visszatették volna az árkó szaládra a víz alatt eltávolított paneleket, de tudván, hogy milyen sors várít mindenre, a parancsnokuk ettől már eltekintett. Utolsóként ezúttal is a robbantás szakértő hagyta el a hajót. Amikor már egy kilométerre eltávolodtak, Megnyomta a gombot a detonátorom. Kávéillatot érzek, mondta viccesen, miközben az árkó szaladat megrázkódott, az oldalára fordult és megindult az óceán mélye felé. A tengeri szelő valóban enyhe kávé kávéillatot hozott, miután a PLT-en töltetek egyetlen nanoszekundum alatt 5000 fokra hevültek. Aztán a teherszállító örökre eltűnt a mélyben. Az egyik gumicsónak még mindig a vizen volt. Pár perccel később visszatért a helyszínre, és összegyűjtött minden maradványt a víz felszínéről, amit egy éles szemű megfigyelő még kiszúrhatott volna. Ezeket hálóba tették, a hálóra megfelelő sújt kötöttek, és leengedték a tengerfenékre. A kék és nyugodt tenger ezen a szeptemberi napon épp olyan volt, mint mindig. Végtelen és üres. Valahol messze, az Atlanti óceán másik partján Alfredo Suárez egyszerűen nem hitt a fülének, és fogalmasan volt, hogyan fogja mindenről új tájékoztatni Dondiégót, hogy valami kis esélye még maradjon az életben maradásra? Az ifjú helyettese már vagy 12 órája nem hallatott magáról. Engedetlenség, azaz őrültség, vagy pedig valami elképesztő katasztrófa. Közben üzenet érkezett a dél-floridai kokainkereskedelmet ellenőrzésük alatt tartó kubai ügyfelektől. Az Orion Lady még mindig nem érkezett meg Fort Lauderdale-be. A révkapitány is várta már, és direkt fenntartotta neki a legszebb luxusdokat. Állítólag megpróbált kapcsolatba lépni velük, de mind hiába. Már három napja meg kellett volna érkeznie, de még csak nem is válaszol. Persze volt azért néhány sikeres szállítás is, de az, az elképesztő peksorozat a tengeren és a levegőben, valamint a hamburgi vámos lebukása a tonnára vetített, biztos révbe érési arányt 50%-ra redukálta. A Donnak személyesen garantálta 75%-os biztos érést. Most először merült fel benne, hogy a nagy szállítmányokat preferáló stratégiája, amely merőben eltért az elődje által képviselt golyózápor -szerű megközelítéstől, talán mégsem válik be. És bár nem volt az a kimondott imádkozós típus, most mégis azért fohászkodott, hogy ennél már ne forduljon rosszabbra a helyzet. Ez is azt bizonyítja, hogy az ima nem mindig segít ugyanis ezután még sokkal, de sokkal rosszabbra fordult a helyzet. Valahol messze, Alexandria Finom úri negyedében, a Potomak partján, az a férfi, aki kép azon dolgozott, hogy Suérez számára a dolgok igazán rosszra forduljanak, a hadjárat állását elemezte. Három fronton nyitotta meg a harcot. Az egyik a Juan Cortez által megdolgozott hajók listájából táplálkozott, amely alapján a törvény őreinek, ez esetben a haditengerészetnek, a vámhivatalnak és a partiőrségnek leadta a drótot, hogy mely hajóóriásokat érdemes ellenőrizni, és hol lehet rajtuk véletlenül felfedezni a titkos rekeszeket. Így a kokaint is elkobozhatták, és a hajót is kivohatták a forgalomból. Ezeket azért nem saját kezüleg intézték, mert a Lloyds nyilvántartásában szereplő tengerjárók ahhoz egyszerűen túl nagyok, hogy észrevétlenül elsüllyedjenek. Ha ezekkel történik valami, akkor felbojdul az egész hajós világ, és akár kormányzati szintű vizsgálatokat is eredményezhet. A biztosítók és a tulajdonosok szívesen lemondanak a koruk legénységről, és kifizetik a büntetést is, miközben fennel hangoztatják, hogy ártatlanok, hiszen nekik fogalmuk sem lehet a hajó fedélzetén zajló mahinációkról, de a teljes hajó elvesztését már nem hagynák annyiban. Ráadásul a hivatalos tengeri ellenőrzések nem kedveztek a csempészek közkedvel taktikájának sem, miszerint a nagyobb szállító csak a tengeren vette fel a kokaint egy halászhajótól, és még mielőtt kikötött volna, ugyanígy le is adta egy kisebb part közeli szállítóegységnek. Viszont ez az irányvonal sem tarthatott örökké. Sőt, hiszen annak ellenére, hogy Juan kortezből látszólag csak egy összéget holtest maradt, amely a kártagénai temetőben nyugszik, hamarosan gyanussá válik, hogy valaki nagyon is sokat tud a hegesztőmester által készített, láthatatlan rejtek helyekről. Bármilyen ügyesen is játsszák el a hivatalos szervek, hogy csak véletlenül akadnak rájuk, idővel ezt már nem fogja elhinni senki sem. Mindenesetre az ilyen fogásokat a törvény őrei soha nem tartották titokban. Gyorsan nyilvánosságra kerültek, és így természetesen a kárt el is értesült a hírről. A második front a két C-kontinens különböző kikötőiben és repterein rendszertelenül, és látszólag mindenféle kiszámítható mintanélkül bekövetkező véletlenekben nyilvánult meg, amelyek során valamilyen szörnyű balszerencse folytán lekapcsolták a szállítmányt, és ráadásul a megkent vámtisztet is letartóztatták, akinek az volt a feladata, hogy ott helyben segítse az ügyintézést. Természetesen ez sem lehetett időtlen időkig a véletlen számlájára írni. A kobra hosszú ideig dolgozott a belső elhárításnál, és most, ami egyáltalán nem volt gyakori jelenség, megemelte a kalapját Kel előtt, amiért sikeresen megszerezte neki a patkánylistát. Amúgy soha nem kérdezte tőle, hogy ki volt a tégla a kártelben, de azt ő is tudta, hogy a kolumbiai lány New Yorki bebörtönzések kapcsolatba hozható ezzel az örvendetes eseményel. Minden esetre azt nagyon remélte, hogy a tégla jól el tud rejtőzni, mert ő aztán nem fogja sokáig halogatni a patkányok letartóztatását. Ahogy az amerikai és európai kikötőkben egymás után kapcsolják le a szállítmányokat és a kártel segédeit, előbb-utóbb a napnál is világosabb lesz, hogy valaki kiszivárogtatta a neveket. A kobra, aki maga is értett valamicskét a kihallgatási technikákhoz, hiszen még Ádrich Ameszt is meg tudta törni, örömmel vette tudomásul, hogy ezek a vámtisztek, bár kapzsiságban és gátlástalanságban felveszik a versenyt a bűnbandák tagjaival, azért persze nem olyan kemény legények, mint az alvilág harcedzett alakjai. Az elsőként lekapcsolt német ellenőr úgy dalolt, mint egy kismadár. Meg a többiek is. A könnyes megbánás hangjait általában kisebb-nagyobb letartóztatási hullámok követték. A lefoglalt kokain mennyisége azok után, hogy a vámosok oldaláról megszűnik a támogatás, pillanatok alatt az egekbe szökik majd. Ez fontos része volt a tervnek. De a legeredményesebbnek mégiscsak a harmadik front bizonyult, amelynek a rendelkezésére álló pénz és a felkészülési időszak legnagyobb részét szentelte. Ezt hívta úgy, hogy tanács talansági tényező, és a múltban is hosszú éveken át sikeresen alkalmazta abban a kémvilágban, amelyben James Jesus Angleton az elődje a CIA-nál még a füst és tükrő kifejezés használta erre a jelenségre. Jelen esetben ez a kifejezés a kokain szállítmányok titokzatos eltűnését jelentette. A rakományok a szállító eszközökkel és a legénységgel együtt, mintha csak felszívódtak volna. Egyik a másik után. Szeptember második hetében újabb négy patkány neve jutott a feletesek tudomására. Kel Dexter ismét beutazta a félvilágot, Athén, Lisszabon és Párizs után végül Amsterdam következett. A hivatalos szervek mindenütt megrökönyödéssel fogadták a hírt, de minden esetben biztosították róla, hogy a véletlen ellenőrzést, amelynek eredményeképpen lebuktathatják a vámtisztet és elkobozhatják a beérkező kokaint, alaposan előkészítik. Dexter elmesélte nekik a hamburgi rajtaütést és javasolta, hogy valami hasonló technikával járjanak el. Az európai szerveket amúgy azzal a kellemetlen hírrel kereste fel, hogy az aténi kikötőben egy korrup vámtiszt dolgozik, a portugáloknál a kisebb, de annál forgalmasabb fáróban kell odafigyelniük egy megveszteketett ügyintézőre, a franciáknak egy kövér rákcsáló okoz károkat Márszejben, a hollandoknak pedig a legnagyobb tengeri célállomást, Rotterdamot kell alaposabban szemügyre venniük. Francisco Pons úgy döntött, nyugdíjba vonul, és ennek a döntésének nagyon örült. Megbékélt a gömböjded igénytelen asszonykájával, Viktóriával, és még az öreg Beach King Air gépére is talált vevőt. Elmagyarázta a dolgok állását annak az illetőnek, akinek a megbízásából újra és újra átrepült az Atlanti-óceánt egy bizonyos Senior Suareznek, aki minden további nélkül el is fogadta az öreg lemondását, és megegyeztek, hogy ez a szeptemberi út lesz az utolsó. Amúgy nem is volt olyan drámai a helyzet, ahogy a Senior Suareznek is elmondta, az ifjú másodpilótája ég a vágytól, hogy kapitány lehessen, és zsebre tehesse a kapitánynak járó díjazást. Meg különben is ideje volt már egy újabb, jobb repülőgépet csatasorba állítani. De ma még ez az öreg madár lódult meg a boavista-i kifutón, és emelkedett szépen a magasba. Valahol messze felette szem, rögtön észlelt az aprócska pontot a radarján, és rögzítette az adatbázisában. A többit már az adatbank végezte. Azonosította a repülő típusát, King Air, a felszállás helyét Boa Vista Farm, mindezt összevetette azzal a tényel, hogy egy Beach King Air nem tudja átrepülni az atlanti óceánt, ha csak nem építenek bele további üzemanyagtartályokat, valamint azzal, hogy a gép északkeleti irányban a 35. hosszúsági fog felé haladt, amely mögött más úti cél nem lehet, csak is Afrika. Navadából valaki már is utasította a Joao Mendoza őrnagyot és a csapatát, hogy készüljenek a felszállásra. A közeledő bícs két órája volt úton, és már csak nem kiürült az utolsó eredeti üzemanyag tartája is. A pilóta vezette a gépet. Valahol a mélyben előttük a bakané begyújtotta a rátó rakétákat, és hatalmas robajjal nekilódult, majd eltűnt az égben a koromsötét tenger felett. Ezen az éjszakán nem világított a hold. 60 perccel később a brazil pilóta már várakozva rótta hatalmas köröket kényelmes 550 kilométeres tempóval. Valahol délnyugati irányból a kinger láthatatlanul közeledett felé a fekete éjszakában. Ekkor már a tartalék kapta az üzemanyagot, a két pumpás szorgalmasan dolgozott. Emelkedjen négyezer méterre, és maradjon a körpályán, utasította a kellemes női hang nevadából. Akárcsak a titokzatos Lorelai E varázslatos hang miatt is sok-sok férfiú lelte halálát a vízben. Az iménti utasításra azért került sor, mert szem észlelte, hogy a kinger megindult, hogy a felhőt akaró fölé emelkedje. Még ahol nem is világít, Afrika fölött a csillagok is fényesen ragyognak, a felhőt akaró alant pedig olyan volt, akár egy fehér lepedő, visszaverte a derengő csillagfényt, és a sápad felszín felett elsúvanó árnyak is láthatóvá váltak. A bakanír a Kinger mögött 8 kilométeres távolságból kezdte meg a rárepülést. Mindössze 300 méterrel repült a Préda felett, Mendóza a tejfehér akarót figyelte maga előtt. A felszín nem volt sima, egy-egy nagyobb gomolyfelhő erősen kiemelkedett a többi közül. Visszavett a sebességből, nehogy túl gyorsan beírja a másik gépet. Aztán meglátta. Csak egy kis ány volt két gomolyfelhő között, amelyek kiemelkedtek az aránylag egyenletes felhőrétekből. A következő pillanatban már el is tűnt. Majd ismét előbukkant. Megvan, mondta. Nem lehet, hogy ez egy másik gép? Negatív, jött a válasz. Nincs semmi más az égen. Bettem, rárepülök. Értettem, kezdje meg a támadást. Kicsit felgyorsított, néhány másodperc alatt biztonságos tüzelőtávolságba ért. A célpont ott lebegett előtte a célkeresben, A távolság elérte az optimális 400 métert. A két gépágyúból a lövedékek kíméletlen zuhataga indult meg, és csapódott be a bícs farkába. A farok rész darabokra szakadt, de a lövedékek tovább folytatták útjukat, keresztül az utólagosan beépített üzemanyagtartályokon egészen a pilóta fülkéig. A két pumpást egy tizedmásodperc alatt útol érte a halál, szétszaggatták őket a golyók, és a két pilóta is ugyanerre a sorsra jutott volna, de az üzemanyag még a lövedékeknél is gyorsabb volt. Akárcsak a trenszal, a bicsi is felrobbant, és az izzó törmelék néhány másodperc alatt eltűnt a vastag felhőt akaró alatt. Célpont kilőve, jelentette Mendoza. Egy újabb tonna kokain, amely soha nem jut már el Európába. Vissza a bázisra, mondta a nő. Az irány. Áfrédó szóreznek nem maradt más választása, mint szóról szóra beszámolni a Donnak az összes veszteségről ugyanis a Don magához hívatta. A kártel feje nem maradhatott volna ilyen sokáig a világ legveszedelmesebb régiójának legmagasabb pozíciójában, ha nem lett volna kifinomult hatodik érzéke, amelye megérzi a veszélyt. A szállítási igazgatóból minden részletet kiszedett. A két hajó, most pedig a két repülő, mielőtt elérték volna Gíne a Bisszau partjait, aztán ott volt még a két motorcsónak a Karib tengeren, amelyek nem jelentek meg a megbeszélt helyen, és azóta sem látta őket senki. S velük együtt nyoma veszett a nyolc fős legénységnek is, no meg eltűnt a playboy is egy tonna tiszta porral, melyet az értékes kubai ügyfelek vártak Dél-Floridában. És erre jött még az a hamburgi szörnyűség. Suarez azt hitte, hogy Don diego majd szétveti a méreg. Ennek épp az ellenkezőjét tapasztalta. A Don úgy tanulta, hogy ha az embert az apró cseprő ügyek olykor ki is hozzák a sodrából, a nagy problémákat úriemberhez méltó nyugalommal kell kezelni. Megkérte ezt, hogy maradjon az asztalnál. Meggyújtott egy fekete szivart, és kiment kicsit a kertbe sétálni. A lelke mélyén valóban dúlt a harag. Vérfürdő lesz, erre megesküdött. Borzalmas üvöltés és halál. De mindenek előtt helyzetelemzés. Roberto Kárdenászra semmit nem lehetett rábizonyítani. A listájáról egy embert lekapcsoltak Hamburgban, de ez lehet egyszerű pehis Balszerencse ám a többit már nem lehet ennyivel elintézni. Öt hajó a tengeren, és két repülő a levegőben. És az biztos, hogy nem a törvényőrei voltak. Ők megtartották volna a szokásos sajtótájékoztatókat, és nagy csinnadrattával bemutatták volna az elkobzott szállítmányt. Ezt már megszokta. Csak marakodjanak a koncon. Az egész kokainipar éves bevétele meghaladja 300 milliárd dollárt. Ez több, mint a legtöbb ország egész éves költségvetése, eltekintve a 30 leggazdagabbtól. A profit olyan hatalmas, hogy bármennyi embert tartóztatnak is le az önkéntesek seregét képtelenség megállítani, akik boldogan állnak a meggyilkoltak vagy bebörtönzöttek helyébe. Ez a vállalkozás olyan nyereséget termel, hogy képest Bill Gates és Warren Buffett is csak vásári kofák. Egyetlen év alatt összetudja szedni a kokainból az ő kettejük teljes vagyonát. Viszont ha az áru nem ér célba, Abból nagy baj lehet. A fogyasztók igényeit feltétlenül ki kell elégíteni. Lehet, hogy a kártel emberei brutális módszereket alkalmaznak, de a többieket sem kell félteni. A mexikóiak, az olaszok, a kubaiak, a törökök, az albánok, a spanyolok és a többiek, akiknek a szervezet bűnbandái egy rossz szó miatt is képesek vérfürdőt rendezni. Ha pedig nem véletlen egybesésről van szó, és ezt most már végleg el lehet felejteni, akkor viszont kilopja az árut, és kigyilkolja le a kártel embereit, aminek következtében a szállítmányai egyszerűen felszívódnak. A Don szemében ez árulás volt vagy lopás, ami szintén az árulás egyik formája. Az árulásra pedig egyetlen elfogadható válaszlépés létezik. Megtalálni az árulót és megbüntetni. Méghozzá könyörtelen brutalitással. Bárki is áll mögött, megtanulja a leckét. Ez nem személyes ügy de a Donnal ilyet egyszerűen nem lehet csinálni. Visszament a házba a vendégéhez, aki még mindig úgy remegett, mint a nyárfelevél. Küld ide a végrehajtót, mondta a Don.